passindu bhē Öh! Uh. Köszöntöm allgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma india hangja magazinunkban három témánk lesz. Az első, mondhatni szokásos, Jeleveles Zoltán bejelentkezése Indiából. Következő e-mailt írta nekem. Az adott időpontba hívlak, ami nem sokára majd eljön. Előtte két órával érkezek majd Darjeelingbe. Beszélhetünk Orisszáról, találkozásom az egy orisszai művészsel, akit meglátogattam otthonában és útják, hogy ezen a szerző író és énekes, érdemes művés. Az ő lánya volt idén-nyáron Magyarországon, aki a Kalkutta együtt lépett fel Szegeden is, a mi szervezésünkben, és az Zoli szervezésében. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy összjönne a beszélgetés Darginningból, addig is szorítsunk, hogy így legyen. A második beszélgetésünk Tóth Gabriela Garimával lesz, szintén telefonom, akinek... Ö, tánc este lesz ma este, közösen Bitner Dórával, Kucsipudé és Baratnattyam táncokat fognak táncolni, és erről a tánc az előkészületekről, a sáttéréről fog beszélgetni. És végül 10 óra, 40 perckor Rísz Istvánnal fogok beszélgetni, aki a Magyar Ujúrvéda Gyógyászati Alapítványnak az elnöke, és nagyon hosszú ideje nagyon sokat tett már azért, hogy az Agyurvéda ez az ősi és rendkívül hatásos gyógymód Magyarországon is lét jogosultságot kapjon. Úgyhogy vele fogunk ma egy kicsit hosszabb lélegzetben beszélgetni erről nagyon fontos témáról, legyenek velünk, hallgassanak minket itt a civil rádióban. Halló, halló! Halló, ez voltál vagyok, Indiából. Fantasztikus, és valóban Darjeelingben vagy, ahogy írtad? Igen, vagy. jelentkezem. Hát uh, 40 perccel ezelőtt érkeztünk meg, mert egy nagy dugó volt, és hát arra volt egy pedig, hogy és hát én most sikerült jelentkeznem éppen... Az előbb osztottam meg a hallgatókkal a leveledet, amit írtál nekem, hogy miről fogsz beszélni. Orisszáról, az orisszai művésszel, és hát azért lemérem néhány szót azért Darginningról is szólsz, mert az a magyaroknak nagyon fontos hely. Mm -hmm. Ja, hát a két héttel ezelőtt jelentkeztem a legutóbb, akkor az akkor a elefánt a szigetről kellett visszasihetni Bombayba, és hát azóta közép-indián keresztül Utaztunk végig és hát volt egy nagyon érdekes állomásunk, mégpedig például Madhya azokon a helyeken jártunk, ahol a ráma átvonult, amikor is a számüzetésbe indult volna, illetve indult, és ott vannak például olyan helyek, mint a Csitrakút. Csitrakútba érte utol őt a, a barata, amikor is könnyörgött neki, hogy menjen vissza és a, gyárt a királyságot. Aztán voltunk Onkaresvárban, ami egy gyönyörű szent hely, talán Risikéshez lehetne hasonlítani, és hát 24 órán át énekelnek, nagyon hangulatos hely, és nagyon jó helyünk volt fenn a, a hegytetőn, és jó rálátás volt az egész folyóra. És itt ellátogattunk a Kavéri és a Normado folyótorkolatához. És aztán hát még volt sok tervünk, de az idő az nagyon gyorsan múlott, és elég lassan lehetett haladni, mert busszal tettük meg ezeket a apró távolságokat és aztán megérkeztünk Orisszában. Ahol... Amit te most elmondtál, az kilométerben, ha jól satsz, ha megláb kilométer volt. Hát azért 3000 nem volt, de talán Darjeeling volt 3000, uh -huh. de szerintem Bombay és, és Orisszak gondolom inkább a 2000-nél, valamivel több, de szerintem nincs három. Uh -huh. De pontosan nem tudom az az igazság. És hát Orisszában én most voltam először, és uh, hát igazából uh, eddig az volt a, a, a, a módszerem, hogy megérkeztem egy, egy államba, és akkor körülbelül egy hetet töltöttem egy adott államba és Hát ezt a módszert ezt alkalmaztam egészen mostanáig, és hát végül is így azt hiszem, hogy most már a, az összes államat uh, sikerült felkeresni, és minden államban eltöltöttem legalább egy hetet, tehát valahol persze sokkal többet. És kivéve mondjuk Kasmirt, Ladagban voltam, Kasmirban még nem, meg azt, még sikerült eljutnom. És Naga földön eh, is voltál? Ott a Naga földön és Manipurban még nem voltam, mert hát azért az eh, meredek, de az, ezektől eltekintve a többi helyen voltam már. És jövőben úgy fogok majd utazni, hogy megérkezek egy államban, és ott fogok maradni legalább 3-4 hétig egy, egy adott helyen, és akkor megpróbálom majd mélyebben. Megismerni azt a, azt a bizonyos eh, helyet. Hát Orissa az egy olyan eh, hely, igazából fél évet kéne legalább ott tölteni, hogy az ember eh, valamennyire betekintést nyerjen komolyabban. Hát, eh, egyébként még, ami, amit elfelejtettem, egy Madjapadésba felkerestük Sancsit, ahol a világörökség részeként eh, számon tartott buddhista Stupát kerestük fel, ami 2000 évvel ezelőtt épült, és hasonló eh, nevezetesség. Konarkban, igaz, hogy nem buddhista, hanem hindu, de szintén ilyen világörökség része épület Konarkban. A, a naptempon, hát ez egy híres épület, a nagyon sok indiai ilyen albumba vagy könyve látható a, a bizonyos szekérnek a kereke, amit, amit szoktak áprázolni. Aztán Buvanásfarbe töltöttünk el néhány napot, és végül Puriban, hát az fantasztikus hely, hát a főtemplomban, a, fő a Jaganát-templomban... Ez a Orissa hely. már. Ezek orissa már. orissa igen. igen. A puriba sajnos az a főtönpont nem sikerült bemenni továbbra se, bár folynak a tárgyalások, hogy hmm. most már be fogják engedni a fehér embereket is. Hát a muszlim invázióta igazából nem engednek be a fehér embert, mert amikor ott a bement fehér ember, akkor annak jó vége nem volt. És aztán végül pedig Buanesvarban volt egy nagyon kellemes találkozásom, mert hát a, a nyáron a, a Molnár András abban, sikerült összeszereznem Szegeden a, a, a barátaimmal, a, a Szanyadépa Karnak egy nagyon szép estet, amikor a jó is fellépett. És, és a Szanyadépa Karúj Buanes, leginkább puliból származik, de Buanesvarban él most már a család, és a családját meglátogattam. Az édesapja az egy érdemes művész de az adjának, érdemes művész, de tényleg egy, egy rendkívül kvalifikált ember. Én nagyon érdekes beszélgetés volt, ugyanis megélkeztem, és akkor le kellett ülnöm, ő nem volt még sehol, persze, Várnunk kellett egy tíz percet, aztán A mármint a szobába bejött ő is, és elkezdtünk beszélgetni, és hát mindjárt az elején, Látod, hogy én szerzetesi ruhában vagyok, mint Szanyászi, és mindjárt az elején azt mondja, hogy hát tudod az életnek, nem az az értelme, hogy, hogy Istent kutatni. Na, mondom magamban, hogy hova jöttem én. Nem ezt vártam, hogy Indiában egy neves művésztől hogy ezt mondja, hanem azt mondja, nem, kutatni, nem, ez, nem ez az életi értelme, hogy kutatni Istent, hanem az életi értelme az, hogy érezni őt mindenütt. <gül> Akkor egy picit kezdtem már megnyugodni, és hát egy olyan mélyérzésű ember volt, hogy nagyon nagy hatással, nagyon nagy hatás gyakorolt rám a, a vele való találkozás és beszélgetés egy rendkívül higgadt valaki, és ez, a, ez hogy az Isten jelenlétét látni mindenütt, amikor hát ő zenész, meg uh, zeneszerző, meg író is, és hát gyakran fellép, éppen aznap este is fellépett uh, a környéken valahol, és, és akkor meséli azt, hogy ő mindig úgy tekint a közösségre, mintha a közönség az nem más volna, mint maga Dzsaganát, vagyis hát a Orissa, Orisszában, illetve Indiában egyik legfontosabb istenségről van szó, szóval a világ egyetem uráról, vagyis hát Istenről. És amikor ő a közönséget nézi, és a közönségnek játszik, akkor ő a közönségben, mindenkiben, személy szerint látja Istent. És hát ez egy, egy nagyon mély megvalósítás, amikor az ember... Mindenütt látja Isten. Tehát azt jelenti, hogy nem csak az emberekben látja Isten, hanem a történésekben is látja Istent. Tehát bármi is történjék, tisztában van vele az illető ember, hogy, hogy az Isten által elrendezett és nyilvánvalóan javunkat szolgáló esemény. Ezek az emberek ugyanakkor nagyon racionálisak, nem? Minden nap életben. Mert az ember így nyugati fülele egy kicsit kételkedik, hogy hát ha mindent látom, István, hogy nem nagyon mondjuk úgy elszálltak-e. Hát igen, ha hát már így, így mondott, hogy racionálisak, én azt hiszem, hogy ezzel, ezzel valóban egy fontos dolgot mondtál, mert az biztos, hogy két lábbal a talajon élnek ezek az emberek. Hát a, a fia is művész, énekes, mégpedig neves énekes, cd jelentek meg, vele is beszélgettem, és hát abszolút olyan típusú ember, akivel ha beszélgetsz, akkor érzed, belenézed a szemébe is, és látod, hogy hát ez egy teljesen értelmes uh, ember, aki, aki tényleg uh, teljesen képben van az élet minden területén. Úgy, uh, hát így ez valahogy, és akkor ez volt az utolsó benyomás Orisszából, sőt volt aztán még egy, már elbúcsúztam tőlem, kikísért, és aztán két utcasaroknyit kellett gyalogolnom még az ő utcájában, és egy végig kínált és integetett, <gül> mint egy nagyapa búcsúztatott engem, <gül> és aztán még kiderülött, hogy mondta, hogy ő majd megy este vonattal valóban 300 kilométerrel odéba fiával fellépni, és hát természetesen a vasútállomáson még összefutattunk egy kicsit, és akkor váltottunk ott is egy pár szót. Darginningben mit fogsz csinálni? Hát azért be, ugye először is ha most letettem a telefont, akkor, akkor megyünk és reggelizünk. Hát itt azért van ideje van már a Reggelinek, mert itt most ugye déle után 3 megy hát valóban. van. Indiai idő szerint, tegnap este 10 kor, vagyis a magyar idő, magyar idő szerint tegnap este fél hétkor indultunk Kalkutából, vonattal, és hát most érkeztünk meg. Picit fáradtak vagyunk, és hát itt most eléggé lehült az idő. Ja, Darjeelingban vagyunk, minden mindig is egy picit csípősebb, úgyhogy itt már fel kellett húznom az inget, tehát azt jelenti, lehet, hogy Magyarországon egy picit irénykedve hallgatják uh -huh. nem Nem, itt, itt is még elég az ing, de csak lehet, hogy már csak holnapig. Igen? Igen. Én egy hónapja, amióta kín vagyok Indiába nem volt, hagytam semmilyen ing, tehát annyira meleg volt itt, viszont most fel kellett húznom. Annál is inkább, mert csak hideg víz volt a hotelban, úgyhogy... Uh -huh. És utána elmentek és. Esék? Elmentek, és mit fogtok csinálni. Na, a Ábéd után természetesen a legfontosabb, mivel egy magyar ember taj kezdi az nem más, mint Kőrös Cicsom a csomás, uh, sírjának a felkeresése. Ezt mindig is így tettem, amikor itt jártam, és hát venni fogunk virágot, és elhelyezzük A sírnál. Na most, <kül> amikor legutóbb itt voltam körülbelül 2 évvel ezelőtt, egy olyan érdekes dolgot tapasztaltam, hogy a, az a emléktábla, amit a mesterem elhelyezett a sírnál. 1986-ban, és az volt ráírva, hogy a magyar Vaisnavák nevében, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, ezt láttam még le, és fényképeztem korábban, egy hat évvel ezelőtt a táblát, és na most felújították egy kicsit a sírt, és, és ez a tábla eltűnt. Úgyhogy most, most ezt akkor valahogy nem sikerült lefényképezni, nem tudom, hogy miért, most ezt rögzíteni fogom. És, és akkor aztán mindenképpen utána fogok járni, hogy hova került ez a távla, mi történt vele, és miért kell, lehet, hogy annak... pótolnunk kéne, nem? A legrosszabb esetben, igen. Hát a legjobb az van, hogyha az elelet itt valahol megtalálnánk, és visszahelyeznénk. Aztán holnap reggel a nat azt a a Hegyen fogjuk várni, és hát ez itt egy, egy híres domba a környéken, ahonnan nagyon jó a panoráma, és van egy adott pillanat, amikor a amikor a nap már megjelenik a horizonton, hogy az összes felhő valahogyan eltűnik, és akkor a monteverest is rá lehet látni, hát persze a Monteverest az csak egy szintet. És akkor holnap meg holnap után még túrázgatunk itt a környéken, sétálgatunk lehetőleg, nem pedig járművel közlekedünk, és aztán pedig Nepába át fogunk menni egy 5-6 napra, és megérkezünk utána Varanáciba busszal és 22-én végre valahára újra megérkezek rindában is és... akkor ez ellenben azt jelenti, hogy valószínűleg két hét múlva akkor már te Brindávamban fogsz jelentkezni igen, minden bizony a Brindávamban fogok jelentkezni otthonról tulajdonképpen kedves Zoli, köszönjük szépen, hogy föllívtál minket pihenjetek jól és együtt leszünk Szívben veletek, körös és okay. írjánál. Üdvözlök minden magyar embert, és két hét múlva halljuk egymást újra. Szia! Minden jót! samrat agam Időközben sikerült telefonon kapcsolatba lépnünk Tót Gabriella Garimával. Halló! Igen, itt vagyok. Halló! Itt vagyunk. Nagyon fontos esemény lesz ma a Rákócióton, a Botukogan Harzművészeti Központban. Nem harcos, hanem táncos est lesz, amit te és Bittner Minősidóra fog prezentálni. Mi lesz? Milyen lesz ez a táncest? Tehát egy indiai klasszikus táncest kerül megrendezésre. Ma este a Butókugán harcművészeti központ van, amely Európa legnagyobb harcművészeti központja. Ma este hét órai kezdett el. Két magyar professzionális szóló táncművész előadásában, amint említetted. Egyikül Dithner Milácsidóra Baratanáciam táncművész, aki 10 éve foglalkozik klasszikus indiai tánccal. Tanulmányait Indiában végezte, és neves mester, érdemes művész, Gianti Tanítványa. A másik előadó jó magam. Túl Gabriella Garima vagyok. A Dél-indiai kúcsipúdi tánc egyetlen magyar képviselője. 15 éve foglalkozom klasszikus indiai tánccal. Indiai állami és soros alapítványi ösztöndíjasként hosszú éveket tölthettem el Indiában, hogy ezt a tradicionális művészetet autentikus forrásból sajátítsam el. Mesterem csodálatos abhinaja művészetéről jól ismert Vatnasundari Rao ez az est egy tánctörténeti dokumentum mm -hmm. filmmel fog kezdődni a Báratanátyam stílusról. Majd Azt is kikészítettétek, vagy a dórái készítették? Ez egy új film. Igen, ezt a dórái készítették. Igen. Ez az ő saját uh, report filmjük a Báratanátyam stílusról. Majd ezt követően uh, egy rövid film kerül bemutatásra, Dél India templomairól és belső szentélyeiről, ami egy ö, elég ö, érdekes, ritka dolog. A szünetben tradicionális indiai étel, különlegességek és tejaház várja majd a közönséget. Vendégünk lesz a kasmír étterem, ezen kívül lesz tombola. A nyertes ajándékutalványt kap, amely által ájurvérikus arckezelésben részesül. A galambos rózsa, ájurvérikus természetgyójász és masször fogja majd ezt a kezelést. Végrehajtadni. <gül> nagyon érdekelne az, hogy azokat darabok, amiket előadtok, azoknak mi lesz a története? nem tudom, hogy tulajdonképpen helyén való ilyet kérdezni, de annyira látványos, különösen a kucsipudi annyira dramatikusnak tűnt a szemembe, tehát nagyon is színpadra való tánc, hogy, hogy ezek a történetek különösen érdekelnek emiatt. Igen, most mit szeretnél hallani, hogy milyen táncok kerülnek be Igen, táncok. és hogy körülbelül miről fognak szólni? Uh, hát különböző istenségekről fognak szólni. A kulsipúti uh, táncnak alapvetően a, a, alapvetően a, a Vaisnava kultuszhoz kötődik, tehát nagyon sok tánc természetesen Kriszna Istennről szól, de azért uh, itt is vannak táncok, Sivatándava sivatándova tánca. Vagy Ambá, vagy, vagy Bumi Dévi, vagy Párvati, tehát azért itt is más istenek uh -huh. is előfordulnak. Ma este részletet, rövid részletet láthatnak a kucsipudi műfajban a, a vendégek, a bámok a lápam drámából. Narráció is lesz. Hogy? Narráció is lesz. Narráció most nem lesz, természetesen az ezt az, az elég rövid arra, hogy most itt talán a kaláppam táncrámát bemutassuk, tehát csak, csak egy, egy számot fogok bemutatni ebből, és ezen túl pedig, pedig más darabok is lesznek, sabdam lesz egy másik tánctrámából. Ez is egy, egy részlet egy másik drámából Valamint a Dóra fogja bemutatni a mínási altatót, ami egy hmm. nagyon érdekes Akhinaja darab. Mit jelent az, hogy Akhinaja? Akhinaja, ez főképpen a, a színészi játékra koncentrál. Tehát egy olyan darab, amelyben a színészi kifejező eszközök, arcjáték, kézmozdulatok, együttes játéka kap hangsúlyt. Hmm. Ti most hosszabb ideje itt vagytok már Magyarországon, lehet, hogy már a szívetek nagyon húzna vissza egy kicsit Indiába. Ocsáradt, hogy egy kicsit lehet hallom. <sítható> Aztán hosszú ideje itt vagytok már Magyarországon, és gondolom, hogy szeresen mennétek vissza Indiába egy kicsit tanulni. Arról vagyok kíváncsi, hogy, hogy amikor így itt egyedül vagytok, akkor hogyan tudtok készülni egy-egy új darabbal? Hát itt alapvetően Magyarországon, amikor itt vagyunk, sokat gyakorolunk és célunk az előadásokkal nem csak a szűk közönségnek előadni, hanem, hanem szeretnénk autentikus forrásból egyre szélesebb körben megismertetni az érdeklőkkel a klasszikus indiai táncművészetet. Hát természetesen nagyon vágyunk Indiába, bármelyik pillanatban szívesen mennénk. De amikor itt vagyunk, akkor én, én ezt, ezt egy fontos küldetésnek érzem, hogy a művészetet egyre szélesebb körben átadni a, a közönségnek, a magyar közönségnek. Tehát dolgozni kell, csinálni hm. kell a művészetet. Akkor arra kérlek most, hogy a pontos elérhetőséget a helyet mondjuk el még egyszer, azért, hogy aki menne, az Tehát, pontosan oda is tudjon találni. Központ. Igen. Ma este... 7 órakor. Igen. Ezt, bocsánat, hol található ez a hely? Ez a Rákóczi út 57 szám alatt található, és amit még szeretnék hozzátenni, hogy ez az október 13-ai előadás, ez a ma este, tulajdonképpen egy megnyitó este lesz egy több részből álló indiai kulturális programsorozatnak, ahol a előadások mellett mindig lesz meghívott vendégünk is. Így lesz indiai zenei koncert, neves előadókat is fogunk meghívni, lesz tánc demonstráció, természetgyógyászati előadás és bemutató is. Kedves Gabi, köszönjük szépen, és a hallgatóinkat pedig biztatjuk, hogy akkor este hétkor kezdődik, hogy. a botuhogan művészeti, illetve harcművészeti központban. Rákóczi 5, 57. Igen, ma egy okay. sejét órakkor. Köszönjük szépen, és nektek pedig sikeres előadást kívánok. Kariból! <gül> az Indie hangját, Bányai Géza vagyok, Rész Istvánnal itt most már kettesben. A magazinunk következő részében arról fogunk beszélgetni, hogy Magyarországon és a világban hogyan működik az ajurvéda. és Rész István, dr. Rész István a magyar ajurvéda gyógyászati alapítványnak az alapítója és vezetője, és már itt Magyarországon is legalább 15 éve intenzíven foglalkozik, de lehet, hogy még régen volt az a őrvédával. A hogy kezdődött ez a dolog? Hisz tulajdonképpen azt ennyit érdemes tudni róla, hogy mit sokszor beszélünk az a őrvédáról a műsorainkban, de bizony az orvostársadalom a legutóbbi időkig meglehetősen szkeptikus volt. És valahol a kuruzslás, és ha nem tudom, milyen csoda gyógyászati megoldások közé próbálta elhelyezni. Hát köszönöm a kedves hallgatókat, nem azté. Az ajurvéda az a világ legrégebbi összefüggő és holisztikus gyógyászati rendszere, amely időszámításunk előtti harmadik, negyedik évezredig vezethető vissza, és tulajdonképpen a mai ismert gyógyászati rendszerek alapjának tekinthető. Hát jó magam, ezzel Indiába ismerkedtem meg, és hát döbbenet volt számomra, akkor 86-87-ben, hogy india lakosságának közel 90 át nem európai orvosok mm. gyógyítják, hanem valaki más, valaki más. No, Töltött a a több évet, tehát ki... Hát én diplomataként dolgoztam 1980-tól... A... 90-ig, 90 és ugye ez tulajdonképpen indiának a függöny mögötti része, mert ha valaki az utcán turistaként jön, megy, észre se veszi a sok fölirat között, hogy ki van írva, hogy a klinik, a jürvéd gyógyászat, a jürvédik csak hogyha odafigyel, vagy pedig valaki erre külön felhívja a figyelmét. Az ajurvéda az élettudományát jelenti, egy sans szó, és tulajdonképpen az ember testének, szellemének és a lelkének az egyensúlyát, és a szociális egyensúlyt is jelenti egyúttal. Attól függetlenül, hogy az ember melyik szinten helyezkedik el, minden szintre szükség van, ugyanúgy a háznak az alapjára is szükség van, ugye a tetőre is szükség van, a középső részre is, és az összes szerelvényre is szükség van, mert különben nem működik. Hát ennek a fontosságára Amerikában már az 1920-as években rájöttek, és ott ö, oktatás, képzés és sok egyéb mellett. Ö, nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy ez egyetemi szinten való oktatásként jelenjen meg. Európában az 50-es évek elején indult tulajdonképpen egy ilyen áramlat, amely hát szerette volna megismerni jobban és igazabbul az airvédikus gyógyászatot. és hát Magyarországon pedig, hát tulajdonképpen 1990-ben, amikor megjöttem Delhiből, akkor úgy gondoltam, hogy föladom a diplomáciai karriert azért, hogy ezt a tudást visszahozzuk ide, nekünk Magyarországra. Amely egyébként a miénk volt több ezer évvel. És volt ez a miénk? Volt, hogy vissza, hát vissza. Én, na, igen, az a szó az nagyon <gül> lényeges, hogy visszahozni ezt a tudást, amit közben elfelejtettünk, mert ugye az hiszem, minnyien ismerjük a vajákos szót. A vajákos az egy olyan gyógyító embert, vagy asszonyt jelent, és ez a vajdia szóból származik, ami az ajurvéda orvosnak a neve mm. tulajdonképpen. És hát nagy meglepetés volt számomra Indiába és amikor egy fogadás alkalmával mondtam a fiamnak, hogy vigyázzon, hogy a kutya meg ne harapja, amelyik épp arra jött. És akkor kérdezte az indiai barátom, hogy ő, mit mondtam a kutyára? Mondtam, hogy az a kutya, azt mondja, ő is azt mondja. Mondom, kutta, azt kutta. Nem, Igen, mm -hmm, de az nem igen. létezik, mondom. Igen, igen. Mert ugye 8000 kilométer arrébb ugyanarra a szóra, ugyanarra az, az állatra ugyanazt a nevet mondani, ez is nagyon meglepő volt számomra, úgyhogy aztán mikor visszajöttem a pár hetes itthoni hát kikapcsolódásra, akkor egy kicsit utána néztem, és kiderült, hogy 900 szó azonos teljesen a magyarba és a Sanskritban. És ilyen 1200 szó pedig tulajdonképpen nagyon hasonló, ilyen, ilyen mint a mai majdnem ugyanazt szálló. jelent, uh -huh. csak egy kicsit módosult időközben. Úgyhogy közös gyökerünk van, és ezért még fontosabbnak éreztem, hogy ezt a tudást visszahozzuk, mégpedig autentikus forrásból. Hát Indiában ugye az északi és a déli hajűrvédikus orvoslásnak külön, hát... Elméletei vannak, amelyek majdnem azonosak egyébként a Csaraka számhitába és a Szusuta számhitába leírva, illetve ezt még 2000 évvel megelőzi az átárva védett a Ezek a három fő alapírás. Egyébként ezek az írások mai napig, hogy mondjam, mint kézikönyvek szerepelnek az Orvos Polcán? Tehát olyan leírások vannak benne, amik, amik konkrét gyógyításra alkalmasak? Hát ezt legjobban ahhoz tudnám hasonlítani, mint ugye a, a keresztény vallásból és a biblia. Tehát vannak egy ősi iratok, amelyek eh, tulajdonképpen pálmalevélre eh, voltak írva. Úgy képzeljük el, mint egy ilyen reluxát, ilyen hosszú csikokra vágott pálmalevelekre írták rá ezeket a a rigmusokat, és összefűzték, amelyek, és összefűzték, van, és összefűzték igen, összefűzték, tehát lehet lapozgatni, uh -huh. és rendkívül érdekes, ezekből néhány fenn is maradt még, azonban a legfontosabb uh, uh, emlékek, hogy szerencsére fönnmaradt mind a három úgynevezett nagykönyv, amely gyakorlatilag átfogja a teljes emberi egészségnek a, a lényeges pontjait, és vannak különféle kommentárok, amelyek ugye a Béla számhita, az Astanga, Rida Vagbata és a többiek, amik az időszámításunk utáni első évezredbe ezeket összefoglalták. Tehát gyakorlatilag, mivel mind a, a három nagy könyv és a három kiskönyv, azaz a kommentárok is töredékesek, szerencsére nem ugyanott töredékesek, és ezért összeáll az egész egy egészé. És ezt a gyakorlatot folytatják most már legalább 5000 éve. És ezek közül, a, az anyagok közül mindegy 23 ezer receptúra maradt fenn Indiából. A világon 5 millió ilyen orvos működik jelenleg, a világ minden részén természetesen, és körülbelül 2 milliárd ember gyógyítanak. Tehát ma a világ három gyógyászati rendszerének a legrégebbike, és hát egy, egyik legfontosabbika. Akkor mondjuk tulajdonképpen elég nagy, hogy mondjam csak tájékozatlanság az, hogy annyi éven keresztül Európában, különösen Magyarországon hát gyanakodva tekintettek az ajúrvédára. Hát ennek az volt az oka, hogy ugye nagyon kevés ember jutott el Indiába, elég messze volt, ugye a közlekedés az hát hosszadalmas volt, és hát a körösi a masándor, és még másokon kívül ugye nem sokan jutottak Igen. el. Tehát autentikus forrásra nagyon... Nehezzel lehetett várni. Főleg ilyen szakmai csere nem volt. Nem igen? volt. Ez most ez egy nagyon pozitív hatása a globalizációnak, hogy az emberek könnyen akár az interneten keresztül is közvetlenül információt kaphatnak az ájjurvédáról. És hát több százezer címszó, hanem ugyan nem millió címszó van ezeken a területeken. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha most visszamegyünk ide Európába egy kicsit, és a Bachféle féle virágterápiáról beszélünk, ugye, amit egy Bach angol orvos, hát propagál. Ő ugye heinemann tanult, aki a homeopátia hatja tulajdonképpen. De Heinemann Paracelsustól tanult, 16. Uh -huh. század, svájci orvos, ugye. Paracelsus Hippocratésztől tanult. Uh -huh. És amikor Paracelsus megtudta, hogy Hippocratész csarakától tanult, akkor ő is elment Indiába, és ott uh -huh. saját kezüleg próbált ezekhez a dolgokhoz hozzáférni. De hát ugye a Csaraka időszámításunk előtti 5. századi, e, a Jurvéd orvos volt, hát ő is még egy még régebbi től tanult, akit úgy hívtak, hogy Dan Tari. Ez még 2000 évvel korábban volt. De az is kiderül, hogy Dan Wantari is tanulta ezt a tudást valakitől, amit úgy hívnak, hogy van uh -huh. Tehát közel 7000 évre megyünk vissza, és azt gondolom, hogy ez a tudás egy rendkívül szofisztikét, tehát egy ilyen kifinomult valami, kipróbált, és szerencsére Hippokratész ezt jól átvette, ezt a tudást, és ma a WHO-nak, ugye a WHO-nak is a, az egészségről szóló megfogalmazása. Ez az egészségügyi az szervezete, igen? Igen, köszönöm. Ami azt jelenti, hogy az egészség megfogalmazásában azt mondja, hogy az embernek egyensúlyban kell lennie a testének, a szellemének, a lelkének és a szociális helyzetének. Amihez ugye a WHO csak az utolsó szót tette hozzá a negyediket, ami tényleg nagyon fontos. De jól tettem, mert jól tette. ez egy helyes fölismerés. Helyes fölismerés, Igen. így van. Magyarországon és tulajdonképpen... Ha jól gondolom, ez azért egyfajta kritika is az egész nyugati egészségügyel szemben, ami nagyon Egyre, hogy mondjam, szűkebb szakterületekre bontja a betegségeket és a gyógyítást, és egyre kevésbé értékeli hagyományosan <kös> az, hogy az ember a világban, a környezetében, a társadalomban együtt élő rész tulajdonképpen, és így a gyógyítása nem vonatkozhat csak egy szervnek mondjuk a, a helyes működésére. Igen, a világon ma három nagy gyógyászati rendszer létezik, a legrégebben említettem az indiai, mindegy két milliárd ember gyógyít. A második a kínai, amely körülbelül 2200 éve működik hatékonyan, szintén két milliárd ember gyógyít. És hát az európai Amerikai nevett allopatikus orvoslás is közel két milliárd ember gyógyít. És ez azt jelenti, hogy ez a három pillér, ami döntően mind a háromnak vannak nagyon jelentős siker eredményei hogy mindjárt az Európai-t kezdjem ott tulajdonképpen a diagnosztikában, sebészetben vannak kiemelkedő eredmények, és a gyorsan ható allopatikus, szintetikus gyógyszerekben. Indiába a krónikus betegségek megelőzésében, ezek kezelésében a betegség megelőzésben, az egészség megtartásában és az utó gondozásban, rehabilitációban nagyon jók. És hát tulajdonképpen a gyógyszerben is ők a világon a legjobbak, mert több mint 7000 gyógynövényt használnak. Ezeknek a szinergikus kombinációja az, ami jelenti azt, hogy nálunk is kapható a Vitagemnek nevezett lekvár, ami mindegy 6000 éve ismert, és ez egy komplex homeopátiás szer, több százezer vagy millió hatóanyaggal amelyek ugye az egyes receptorokat képesek kinyitni, és amelyekre a szervezetek uh -huh. nincs szüksége, azt, azt nem is reagál, nem kér, nem reagál uh -huh. rá. És a, a kínai gyógyászatnál pedig tulajdonképpen nagyon sokat átvett az indiaitól, de ott tulajdonképpen a fizikoterápiában van kiemelkedő jelentősége, tehát ez a három nagy rendszer egymással kommunikálva, és soha nem ócsárolva egymást, ugye? mert a régi két-három ezer évvel rendszerek is tanultak egymástól, és azt gondoljuk, hogy ezért a Magyar Gyógyászati Alapítvány feladata, amely 96-ba alapította dr. Hetényi László, én csak a kuratórium elnöke vagyok, hogy ezt a tudást olyan szinten hozzuk át Magyarországra, amennyire ki tudja egészíteni az itteni allopatikus orvoslást. Uh -huh. És ezért hidat képezt tulajdonképpen. Most az indiai orvosok, amennyire én tapasztaltam. Nagyon fölkészültek a nyugati orvoslásban is. Tehát ők, ők igazából ö, rendkívül alkalmasak arra, hogy ö, úgy adjanak át egy ősi dolgot, hogy közben értik azt, hogy itt hogyan gondolkodik egy orvos. Igen. Ez ö, nagyon lényeges, mert a, az ajurvédikus orvoslással tulajdonképpen az egész indiai társadalom együtt nő fel. Tehát az eleve bennük van. Tehát ő pontosan tudja, hogy a a silagyit nevű immunerősítő, ami mindegy 5000 éve ismert, az a Himalájában hol található, és hogy mindegy 35-37 féle betegség gyógyítására közöttük ilyen, hogy csontritkulás, különféle belső fertőzések, rejtett gyulladások megszüntetésére használhatóak. Az asvaganda például, ami szintén 5000 éve ismert, ugye, az például a különféle stressz helyzeteknek és radikális immunerősítő hatása mm -hmm. van. A harmadik, ami a legfiatalabb amit szinte mindenki ismer most a Magyarországon is, a Kez egy fantázia nevű, Izabgol nevű készítmény, mm. ami a Bél kitakarítására való, mindegy ezer éve ismert. Igen. Tehát ezek a szerek, és az ottani orvosoknak a tudása, az rendkívül fontos az embereknek a szociális és a teljes társadalmi életéhez. Csak egy kis vicces dolgot szeretnék mondani, hogy... Érdeklődtem indé barátaimtól, hogy hát család rendben van, megvan-e, hány gyerek van, mondta, hogy egy fiú, egy lány, jó, akkor rendben, másikkal is beszélgetek, kérdezem tőle, család rendben van, igen, gyerekek, az, hogy egy fiú, egy lány, mondom, a harmadiknak, akivel még nem is beszélgettem, mondom, család van, van, gondolom, egy fű, egy lány van. Azt mondja, honnan tudja? Hát mondom, majd, majdnem minden indiainak egy fiú egy mondom. Ebből meg lehetne gazdagodni Európában. És ez hogy csinálják? Hát azt mondja, nagyon egyszerű, egyrészt hagyományos módon, másrészt pedig a, a páros számú napokon, a menses utáni páros számú napokon ö, fiúk születnek, a páratlan számú napokon pedig, hogyha akkor történik a, az esemény, akkor pedig lányok. Tehát ennyire egyszerű, és tulajdonképpen több ezer éve így nyújtja. Egy most biztos, hogy egy, egy, egy európai orvos fognál fejt, hogy hát ez micsoda, ezért misztifikálás a dolognak. Ne, De ez hát. így van, és teljesen természetes De. ez, és azért a modern orvoslás is, tehát abból is átvesz az ajurvéda, tehát máshonnan is átvesz különféle használható Például, amikor az egyik alkalom megyen, hogy a a orvos megvizsgált, hogy megvizsgáltál, -e? mondom, hát vizsgáljon meg. És jön be egy nagyon helyes kis ajurvéd a doktornő, és hozza nekem a vérnyomás mérőt. Mondom, álljon meg a menet, ez vérnyomás mérő, ez európai. Azt mondja, igen, de nagyon jó. <gül> <gül> és mondom, mi lesz a fúzús diagnosztikával, ami egyébként kínai eredetű, uh -huh. és a 10. században vették át az indiaiak, uh -huh. a kínaiaktól. Azt mondja, az is lesz, csak hogyha kétségeim vannak bizonyos dolgok szempontjából, uh -huh. akkor én ezt megvizsgálom a pulzusdiagnosztikával is. Hogy tehát ez, ez egy többszörös a... ellenőrzés tulajdonképpen. Hogy? Igen, uh -huh. tehát többszörösen ellenőrzi. Úgyhogy... Uh -huh. Most egy ilyen, egy ilyen ajurvédikus vizsgálat mennyire különbözik a házi vizsgálatától? Hát annyiba különbözik, hogy... ez ugye azért, hogy lehet, hogy talán kevesebb adminisztrációval. Hát, hát ott is érzé. van adminisztráció Igen. egyébként, és nagyon érdekes, mert Indiában ott hosszabb ideig tart a, egy ilyen konzultáció, tehát nem rutin dolgokat csinálnak. Tehát nem hmm. fölírja, hogy aspirin és lázcsillapító és akkor majd valami, vagy antibiotikum is el van intézve, hanem kikérdezi az illetőt, pláne hogyha nem ismeri, de általában ismerik egymást, mert az aérvédő orvosok felelősek több ezer emberért, uh -huh. azok egészségéért. Tehát ott tulajdonképpen akkor kap fizetést az orvos, hogyha egészséges a lakosság. Hogy egyébként meg? Hát úgy, hogy tanítják őket, oktatják. Tehát az elmondják emberek. az embereknek, uh -huh. hogy a higiéniára nagyon kell vigyázni. Milyen, de bele is nőnek. Tehát egy nagyon komoly társadalmi Összetartás, már gyerekkorba, iskoláskorba tanítják az indiaiakkal, tehát nem atomizált társadalmat hoznak létre Indiába, uh -huh. hanem egy olyan szaszáját ami azt sugallja, hogy ő egyedül egymagába semmire sem megy, uh -huh. hanem csak a másikkal, a harmadikkal, a negyedikkel közösen, és mivel figyelembe kell venni, hogy hányan vagyunk, mindenki kicsit más természetű, hogy hogyan lehet ezekkel együtt működni. Tehát iskolákban is az egyenruha természetesen kötelező, és a, a diákoknak az igazgató, mindegy 2000-1500 eh, diák szokott lenni ilyen általános iskolákban, egy-egy osztályban 45-48 gyerek, és eh, ezeknek egy olyan 68 perces erkölcsi idézőjelbe prédikációt tartanak, amiben elmondják. Állami iskolában elmondják. is. Állami iskolában, hmm. magániskolában, hát Indiában hmm. sok magániskola van, és állami iskola, tehát ott egy nagyon jól megszervezett struktúrában, és mindig ajánlani szoktam, hogyha valami megoldhatatlan feladatra akarunk vállalkozni itt Magyarországon, akkor elsősorban Indiába kellene elmenni. Ott lehet, ott majdnem mindenre választ lehet kapni, természetesen nem lehet lemásolni egy az egybe, semmit sem, hanem olyan tapasztalatokra lehet szert tenni, amelyek itt is nálunk is jól alkalmazhatók lennének és lesznek is. Én azt hallottam mindenki barátaimtól, hogy, hogy amikor ők iskolába jártak, állami iskolába, de még azt hiszem a mai napig is így van, mire elvégzik az iskolát, például a bagavad gita ami ami egyik legfontosabb alapírás, gyakorlatilag kívülről ismerik. Amit, ami rendkívül fontos, mondjuk ez olyan, mintha nem tudom, magyar mire kéne hasonlítanunk. Hát ez egy vallási, hát, hát, egy vallási ez a hindu hát, vallásnak hát, a bibliája. Ha, igen, de hát ez egy nagyon erős erkölcsi tanítás is, tehát ez nem csak vallásos, hanem az egész életre messze ö, remek tanácsokat adó írás, és ezt, ezt ők hétköznapi szinten remekül ismerik, tehát nem csak ilyen nem tudom én, irodalmi elemzés szintén, hanem tudják fejből, és a legkülönbözőbb helyzetekben módjuk van emlékezni ezekre a fontos dolgokra. Indiában teljesen más az oktatási rendszer, mint itt Európában. Ott tulajdonképpen az embereket arra oktatják, hogy egymással hogy tudnak kommunikálni. Nagyon egyszerű példát mondok itt erre. Ugye? Ha a kettes számrendszert vizsgáljuk, ugye, amin a komputerek működnek, akkor itt Európában azt mondhatjuk, hogy egy meg egy az nulla, és marad egy. Ha ezt egy kicsit pozitívabban világítom meg, akkor azt mondhatom, hogy az arab számok, hogy egy meg egy az kettő. Na most Indiában ez teljesen másképp van. Indiában egy meg egy az tizenegy. Ez azt jelenti, hogy a két embernek óriási tudása, ez összeadódik, és ha, ha egymással leülnek és megpróbálnak valamilyen problémát megoldani, sokkal hatékonyabban uh -huh. működnek, mint mondjuk egy európai, aki mindig ő akarja megmondani, uh -huh. hogy hogy csinálja a többi, és emiatt ugye esetleg a jó, pozitív vélemények háttérbe szorulnak. Hát tulajdonképpen az, hogy mondjam, a természetből fakadó ilyen ego ügyeket hogy oldják meg? Hát ott ugyanúgy vannak, hát nem tudom, ilyen bíróságra, meg egyetekre vagy pedig egy, az egyéni... Egy csoport, egy munkacsoport. <kül> Nának ugye az szokott a probléma lenni, hogy ahogy mondja, hogy egymás érvényesülése, tehát hogy mondjam, versenyhelyzet van Igen, az emberek Az a lényeg, között, hogy én úgy túl, érzik... hogy a másik túl élje, vagy se az engem nem Igen, érdekel. Szóval a presztízs kérdésnek Igen, tekintik Igen, az emberek nagyon sokszor, Igen. hogy az ő döntésük legyen mondjuk a mérvadó, hogy ők vezessenek, nem így van, nem? vagy nem ők ez legyen utolsó szó, stb. Uh, ugye Indiában is ugyanannak emberek élnek, mint itt uh, Európában, vagy a világ többi részén, Azonban a, a természetük, az alkatuk és a különféle nehézségekhez való alkalmazkodás következtében teljesen más kép állnak a kérdéshez. Úgyhogy például, hogy mondjuk menjünk vissza az ajurvédára, ugye? Azt, hogy valaki elkezdi vizsgálni, hogy egy bizonyos molekula hogy hat a májamnak a 526. sejtjére, ugye? Ezzel jól el lehet szórakozni, meg idő is van rá, meg minden egyéb, de Indiában nem ezt nézik, hanem azt nézik, hogy mi a problémája tulajdonképpen a betegnek. Mi lehet a gond? És hogy ezt a gondot, hogy hogy tudják azonosítani, erre vannak ezek a különféle hát gyógynövényes készítmények, amelyek 35-40 időnként 70 féle gyógynövény szinergikus hatását produkálják, ami sokkal hatékonyabb egyik-egyiknek a használata. És ezért azt gondoljuk, hogy ennek a, a részbeni megfontolása lenne jó Európába. És azért javasolom mindig azt, hogy ahelyett, hogy Nyugat-Európába megyünk lemásolni különféle módszereket, amelyek ott lehet, hogy nagyon jól működnek, vagy, vagy ott sem működnek jól, hogy a keleti országokba, ahol nagyon erős szociális háló van, tehát gyakorlatilag megmerem kockáztatni azt a kijelentést, hogy Magyarországon többen halnak éhen, mint Indiában. Ugyanis ott nem lehet éhen halni. Ott olyan uh, szegény embereknek való úgynevezett ration cardot használnak, amely egy tizedéért bizonyos fejkvótákat ad. Tehát azt mondja, hogy én 20 rupiáért vagy 200 rupiáért vásárolok mondjuk egy kilórist, akkor ő 20 rupiáért kap, nem teljesen csodaszépet, de hmm. ehető, és 5 kilót kap fejenként, akkor kap étolajat, cukrot, stb. Tehát gyakorlatilag filérekér meg Te lehet az vásárolni. Az az ember, akit nagyon sokszor látunk, hogy az utcán lakik. Azt se tud, jó kis jó húsba van. Igen, nem valóban egészség, Nem soványak. Nem soványak. És ugyanakkor a kórházakban pedig úgy van, hogy mondjuk minden tizedik ágy ingyenes. Uh -huh. az a legszegényebbeknek. Tehát a legszegényebbeket is gondozzák, és a másik dolog pedig, hogy a. Ezek, ezek hogy gondolja, ezek, ezek átültethető tapasztalatok lennének? Tehát hát mind, igen. Mert ez mégis egy gondoskodás. Meg irány. lehet. Hát hogy ne? Uh -huh. És mondok önnek valamit. Hát hogy akarunk mi, mondjuk. Uh, uh, fejlődő társadalmat építeni testileg, szellemileg és lelkileg meggyötört emberekkel. Tehát csak egészséges emberekkel. Hát, hogyha ugye uh -huh. ha az ember visszagondol a gyerekkorában, amikor postagalambokkal versenyeztem, én is annak idején, ugye egy beteg galamb az nem jön meg a sarokról, se nem, hogy Rostokból vagy Berlinből. Uh -huh. Tehát tökéletes egészségű embereknek kell lenni, és a tökéletes összetartásnak. Tehát én szememben az indiai demokrácia, az a világ legnagyobb demokrácia, ügyes, elég régi demokrácia és ott is uh, tulajdonképpen az embereknek az összefogását uh, is oktatják és segítik, ugyanúgy, mint ahogy az iskolákba, az iskolákba ezt lehet látni ma is Indiában. Folytatjuk az indiai hangját. Dr. Rész Istvánnal beszélgetünk az ajurvédáról, és egy kicsit annak a csodálatos társadalmi hátteréről is szó esett, amit nem árt megértenünk, hogyha Indiáról beszélünk. Most lépjünk egy lépéssel tovább. Szeretném azt az elgondolást arról beszélni, hogy ez az ajurvéde Magyarországon hogyan lenne mondjuk bevezethető, vagy milyen reményei vannak. És azok a tapasztalatok, amiket vázolt Indiáról, azok vajon a magyar társadalom, vagy a magyar emberek számára mennyire lennének útmutatók, vagy alkalmazhatók? Hát az ajurvédikus orvoslás bevezetése, amikor 1990. áprilisában a Dabur India Limited vezetőjével beszélgettem, ő azt kérdezte tőlem, hogy tudom-e mi az, hogy az, mi is az az gyógyászat? Mondtam, csak fogalmam van valamilyen gyógyászati rendszer, de nem tudok konkrétan semmit hogy mivel akkor a külkersede dolgoztam, és onnan kerültem külszolgálta Indiába, kérdezte, hogy ha visszajövök az év júniusába, hogy akkor tudok-e neki esetleg segíteni abban, hogy ezt itt megismerjék Magyarországot. Hát magyar ember lévén egyből rávágtam, hogy természetesen tudom csinálni, ugye, pedig fogalmam sem volt, hogy az mivel jár, És a pozitív gondolkodára az ott volt. Igen, igen, hát természetesen. <gül> Hogyne lenne, hát a legkönnyebb dolog a világon, és amikor hazajöttem, akkor mondták, hogy ez, ez olyan dolog, hogy abszolút lehetetlen megvalósítani, ebből semmit nem lehet elérni, mint egy allopatikus orvoslás hmm. van, és hát ugye a, az első magyar gyógyszerkönyve... De de magyar, a nekem is, tehát allopatikus az, amit minden nap tapasztalnak, ez a hagyomány... Az európai-amerikai gyógyászat, ahol a a nagyon erős gépi diagnosztika és kémiai gyógyszerekkel való gyógy, gyógyítás első rendőség. Hát amit, lá, itt látunk igen. amit itt látunk. Tehát ezzel szemben áll egy, egy holisztikus felfogás ami például a zanyúrvédikus. És a kínai is és ide és kínai tartozik. Igen. Tehát tulajdonképpen azt mondták, hogy ez teljesen reménytelen dolog, és hogy kár is ehhez hozzáfogni. Ezért gondoltam, hogy mindjárt hozzá is fogok. És hát mi is történt, ugye az első évben hat munkahelyem volt, mert sehol nem engedték, hogy Indiával foglalkozzam. Nem jelölöm meg a cégeket. Először mondtam, 50% India, 50% akármi. Akkor aztán mondták, hogy ezt nem kérik, akkor elmentem egy másik céghez dolgozni, akkor mondtam, hogy 20% India, 80% akármi. És akkor ott is egy idő után mondták, hogy ezt nem kérik, és akkor arra gondoltam, hogy itt ezt másképp kell megragadni, ezt a problémát, és akkor alakítottuk meg 1991. március 6-án a születésnapomon a Garuda Trade Kft-t, uh -huh. hozzá kötve, készakarva a saját életemhez, hogy ezzel együtt uh -huh. úgy védjen, mint a saját életemet. Uh -huh. És ugye nagyon nehéz volt az indulás, mert nem volt termék, semmi nem volt, csak mi említettem, ugye az első magyar gyógyszerkönyvben, 1879-ben Balog Kálmán szállításában össze egy oldalt már írtak az ajurvédáról, 1931-ben, doktor Baktai, Baktai Ervin könyvébe, az India című könyvébe, abban már hat oldalt írtak, és ezért mi azt gondoltuk, hogy miért socse írunk erről, hanem egyszerűen ide hozzuk a ezer éve működő szereket, hogy hogy működnek-e. Hát ez volt a silagyit, ugye, a naturker, ami a plantagóvat a korpája, és egy e, ilyen köhögés elleni szer, ami egy ajóban tartalma, meg hát egy ilyen hasonló köhögés elleni balsa. Na most, ugye szerencsére mm. a, ogyi engedét sikerült szereznünk, mert az ogyi vezetői, és pontosabban a Pál Tamás professzor úr, ismerte ennek a, a hátterét, óriási jelentőségűnek tulajdonították, és az első ilyen beadványt doktor Mosgai Katalin készítette el, aki, amikor a beadványt elkészítettük, és az odinak begyújtottuk, akkor kérdeztem, hogy mit kérő ezért, mennyi fizetséget kér. Azt mondta, ezért ő egy fillért se kér, ez olyan fantasztikus dolog, hogyha erre megkapjuk az engedét, akkor ennek óriási jelentősége lesz. Mm. Hát így is lett, és akkor szép lassan éveken keresztül Próbáltunk egy-egy terméket engedélyeztetni, de hát már 1991-ben úgy gondoltuk, hogy ennek a bevezetése nem egy egyszerű dolog, ez egy 30 éves programot készítettünk, ami 1990-től 2020-ig terjedt. Tehát most tulajdonképpen a középtájon hmm. vagyunk, és 17 év telt el. Itt azért nagyon fontos megjelzi, hogy itt most elhangzottak készítmények nevei, hogy ezek... Több ezer éve is Több ezer éves készítmények, tehát hogy ne arra gondoljunk most, hogy amiről ön beszél, az egy, egy termékpropaganda, hisz itt ezek... Ezt több ezer éve ismerik, úgy, mintha azt mondnám most, hogy kutya, nem vagy fogas. nem sem egyetlen gyártó, sem nem. azért, általános készít meg, mint elvileg persze egy kis műhelyben maga is egy anyuridikus gyógyszér, össze tud állítani. Így van. És össze is állított több ezer évvel ezelőtt uh -huh. például a silagyitél, föl kell mászni a Himalájába, két-három uh -huh. ezer méter magasra, és ahogy ugye a Himalája évente két-három vagy öt centivel emelkedik, mert az indiai kontinens nyomja a himaláját, ott leomlanak a sziklafalak, és különleges uh, ilyen olajos foltokat találnak, ezeket kibányásszák, uh -huh. és uh, abból nagyon bonyolult tisztítási eljárásnak, meg, meg technológiának a alávetve nekem csak fél óráig mesélte az egyik professzor, hogy mit kell csinálni. És a végig mondtam, hogy fél óráig, hogy igen, szóval akkor bonyolult, jó, uh -huh. rendben van. Na most, de hogy hogy jöttek rá, ott is a majmok segítettek uh -huh. több ezelével ezelőtt, hogy látták, hogy bizonyos területeken a majmok, a kis majmok uh -huh. uh, nagyon erőteljesek, ugrabugrálnak, a másik helyen meg nyomvadtak és élettelenek, stb. Mm. És akkor látták, hogy a majmok ezt a kis fekete anyagot eszegetik. Mm. Tehát tulajdonképpen ezek olyan dolgok, mintha azt mondanak, hogy India, azt mondanám, hogy még a Taj Mahana is, hogy ezek régebbi dolgok. Tehát ezek, ezek olyan anyagok, mint, mint a kamilla, ugye? Tehát azzal nincs mit mm. csinálni. Na most a lényeg az volt, hogy hogy, hogy építsük föl ezt a 30 éves programot, amiből kiderült már most is, hogy nem lesz elég a 30 év, hanem ehhez 45-50 évre van szükség. És ezért e, módszeresen a következőt találtuk ki, hogy a Garuda Trade Kft., amelyik e, első volt Magyarországon, amelyik ilyen aeróbidikus termékeket forgalmazott, vagy ilyengedélyes termékeket, úgy gondoltuk, hogy 96-ban egy alapítványt kell létrehozni, amelynek egyetlen egy feladata van, a tudás Magyarországra hozása, vagy visszahozása. Mm. Ez az egy mondat. Hogy ezt hogy csináljuk, és kinek a segítségük, senki nem tudta. Na most ezért a doktor Downer Bélá kikerült a segítségünkkel Benárezbe. Ott van az egyik legnagyobb ajurvéda egyetem, az R.H. Singh professzor mellé és ő onnan meghívta következő évben a doktor Kumár Bártit, aki cukorbetegségből kandidált, és ő itt 19 magyar orvos tanított 1997-ben, tehát 10 évvel ezelőtt. A Magyar-Indiai kulturális Egyezmény keretében szintén 2000-ben kiment egy, <kül> egy doktornő, doktor Király Lilla, aki hát egy jó fél évet töltött Benárezbe, és ott tanulmányozta az Ayurvédát, és egy csomó könyvet hozott is vissza. De úgy láttuk, hogy a két orvosa való konzultáció után, hogy igazán tudás csak úgy lehet idehozni, hogyha idejön a tudás. Mert ott összeszedni, tíz év anyagát megtanulni, az olyan nagy feladat egy európai ember számára, hogy nem tudja megvalósítani. Annyit szerinték mondani, hogy a, a jó ismerősöm a doktor csának aki egy a orvos jelent, még itt könyve is. Ő mondta, hogy az olyan orvosok, mint ő, akik ilyen minősített a ajörvéde orvosok, elviszik a nyugati orvosi egyetemet, és az ajörvédikus orvosi egyetemet is, mind a kettőt, ami 7 plusz 7 év. Tehát 14 évet fektetnek bele abba, hogy ők elkezdjenek praktizálni. Hát ez ez az orvosi egyetem mindig is nagyon hosszú, de így ezt már borzalmasan hosszú, tehát egy nagyon-nagyon nagy elszállás szükséges ahhoz, hogyha hogy ezt valaki végig akarja járni. Pontosan így van ez, és én is megjövendelöm, hogy a következő magyar Nobel-díjas az egy magyar orvos lesz, aki egyesíti ezt az európai-amerikai allopatikus orvoslást az indiai ajurvédával, és valami különleges következtetésre fog jutni, mivel a Muszáj és szükséges, hogy az orvostudomány továbbfejlődjön. Az egészség biztosítása az emberiség számára a növekvő létszám is rendkívül fontos. És én azt gondolom, hogy ennek legjobb útja az, hogyha a magyar egyetemeken lehetőség nyílik arra, állatorvostudományi egyetemen és a, a humán egyetemen is, hogy legyen egy alternatív tagozata mindegyik egyetemnek, és az alternatív tagozaton ott tanítják majd olyan szinten, ahogy erre szükség van, az indiai ayurveda a kínait, és a más szükséges dolgokat is. Úgy gondoltuk, hogy ugye az élelmiszer, élelmiszerbiztonság szempontjából nagy jelentőségű az, hogy az, azoknak a, a haszonállatoknak, amelyektől a tejet, a húst, és más egyéb Anyagokat nyerünk élelmiszer szempontjából, azok biztonságosak legyenek. Tehát a biotermelésnek nagy jelentősége lesz. Egyre kevesebb vegyszerrel próbáljuk a különféle problémákat megoldani, hanem ezeket olyan szinergikus gyógynövény kombinációkkal, mint amit az hát termékek biztosítanak. Ezek hozamot is fokoznak, és ugyanakkor az íze is teljesen más a, a húsnak meg az abból készült ételeknek. Úgyhogy 1998-ban e, Európában elsőként a hűrvédikus állatgyógyászati termékeket engedélyeztettünk, és jelen pillanatban a Garuda Kft-nél több mint 100 termék van engedélyezve, a legtöbb Európában, az egész Európai Unióban nincs ennyi, mint nálunk Magyarországon, és ezért az indiai kormány különös figyelemmel van Magyarország iránt, és ezért a 17 év után, ez év januárjában a Magyar-Indiai Gazdasági Vegyes Bizottságon önálló témaként szerepelt az Ájurvéda, amelyet a Veres János pénzügyben úr vezetett. És minden előkészítő szakasz lezárásaként, erre még soha nem volt ilyen példa, hogy most szeptember 29-én lett megtartva a Stefánia Palotába, a Nemzetközi a Gyógyászati Konferencia, amelyen 31 előadó vett részt. Két héttel ezelőtt erről beszéltünk telefonon, igen. Óriási jelentősége volt, és most, amikor egy héttel ezelőtt találkoztam az Anita nem, Mert azt, hogy elfelejtjük említeni, hogy ön tegnap előtt jött haza Indiából, tehát a konferenci után le is utazott. Két nappal, igen, a... Indiába kellett utaznom, mert egy másik program miatt már a meg megvolt, és emiatt kellett utaznom, de fogadott azonnal az, a, az államtitka, az egészségügyi államtitkár Anita Adasz, és India nevében köszönetet mondott azért a 17 éves munkáért, amit tulajdonképpen az autentikus ajurvéda megismeréséért tettünk az alapítvány és a garudatét Kft. A Indiában, mintha... Telefonbeszélgítősünkben előzetesen, amikor beszélgetünk, említette volna, hogy van egy ajurvédikus államtitkár, ami ugye nagyon különleges, hogy egy gyógymódnak egészen államtitkára van. Hát gyakorlatilag ez úgy van, hogy a lakosság 90-87 át ajurvéda orvosok gyógyítják, és ezért ez a legnagyobb államtitkárság, úgy hívják, hogy ajus. Ez pedig azt jelenti, hogy ajurvéda, egy betűszó, ajurvéda, junani, siddha és homeopátia. Tehát ez az ajus, ezt jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy Indiában nem csak az ajurvéda van, hanem vannak más gyógyászati rendszerek. Ilyen például a Yunani, ami egy mindegy a 600 éves uh -huh. rendszer. Ez pont az indiai, az, a görög és az arab kommunikációnak az eredménye. És ott is van körülbelül 70 ezer féle gyógyszer, nevezett kombináció, amely különféle hát betegségek elkerülésére, illetve azok kezelésére alkalmas. És természetesen van Indiában az allopátia is, az egy kisebb rész, olyan kb. 10-12 százalék. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy rendkívül magas szinten van Indiában a technikai színvonal, tehát olyan széles a, a skála, hogy például ugye döbbenetes volt számomra, hogy fogászati rendelés volt voltam Indiában, allopátiás orvoslásnál, öklömnyi volt a készülék, de az egyúttal készülék is volt. Röngen, fúró, minden egybe. Tehát ez is ott van, és ugyanakkor ott van az a, az gyógyszer gyógyszerkészítési módszer, amely két márványlap között egy hétig, éjjel-nappal, atomizálja tulajdonképpen, és mind a homeopátiás terméket potenciálja azt a különleges anyagot, úgyhogy rendkívül hatékonyan működik. Ami természetesen az idő múlásával ez a potenciálása alábbhagy egy kicsit, de azért nagyon jól működik. Ugye? Sok problémát. Sok tízezer receptet. Ezt ezt nem úgy gondolom, nem gyártják gyárak, vagy nem tudom én üzemek állandóan, hanem ezek, ezeket az aerodikus orvosok ha ők is meg tudják csinálni. Meg tudják csinálni. csinálni. Meg tudják csinálni. Én ilyen kis... Meg tudják csinálni, mert ugye... Valakinek úgy van... kellett ilyet hozni, és bementünk egy ilyen nagyon érdekes Csinált egy is gombolcot, és kész. Igen, és hát tele volt ilyen dolgokkal, de ott látszott, hogy, hát, hogy ott állítja össze, ha szükséges. Igen. Tehát itt nem, Igen. nem csak a polcol veszik le a dolgokat. Vannak ugye természetesen általános problémákra, hogy ugye két fontos funkciót irányít a szervezetünk, ugye az immunrendszerünk az agyunk. Az a, az a szervünk, aminek 95%-ára ami mindig nem tudják, hogy mire való. Tehát ez egyrészt a read-only memory, uh -huh. és minden egyéb, és tulajdonképpen immunrendszerünk ami nagyon fontos, hogy ellenálljon a környezeti különféle hatásoknak, a különféle élelmiszerrel, levegővel és vízzel bevett különféle mérgeknek, szintetikus anyagoknak esetek. A másik pedig az anyagcsere. Tehát minden egyes másodpercben most is éppen osztódik egy, egy vagy több ezer sejtem, ugye? de annak a sejtnek valahonnan anyagnak kellett oda menni, és onnan a salakanyagnak, amának, annak, valahogy el kell menni. Tehát hogyha van egy immunrendszerem és van egy anyagcserém, hogyha ez normálisan működik, akkor az emberi élet nagyon hosszú ideig jó szinten tartható. És Ezek az ayurvédikus úgynevezett szerek, ezek amikről az előbb is beszélgettünk, ezek azt teszik, hogy amellett, hogy jogáznak és fizikailag is mozgatják magukat, a szervezet öregedését jelentősen lelassítják és ehhez persze nagyon fontos lenne az, hogy az a stresszes élet, ami Európában tipikus, hogy ezt egy kicsit oldani kellene, ezt egy kicsit enyhébe kellene venni. És a nyugati a... kultúra nem éppen ezt veszélyezteti, hogy a indiaiakat, meg a kínaiakat e, megpróbáljuk rávenni arra, hogy alkalmazkodjanak ők is a modern világhoz, és legyenek ők is modern emberek, és a végén elfogják ők is felejteni ezt. Nem fogják elfelejteni, mert ugye a magyar nyelvet sem felejtett elmi, amit az őseink ugye gyakoroltak, mert Indiába is, és Kínába is, úgyhogy Amerikába, meg Angliába is, egy kis réteg van, amely követi ezt a hát hogy mondjam, ezt a veszett rohanást, a pénz után való veszett rohanást, de a lakosság nagyobbik részét ez egyáltalán nem érdekli. Tehát ezért a, a kínaiak például nem változtatják meg az írás Rendszerüket, mert ha megváltoztatnák, oda lenne a kultúrájuk. Az indiaiak nem változtatják meg a, az írásrendszerüket, sanskrit betűket írnak, kicsit angolos a nyelvtanjuk, de 40 szanszkrit sanskrit szavakat használnak, mert akkor oda lenne a kultúrájuk. Ahogy ugye a törökök ezt megtették a 20-as években, hogy latin betűkre értek át, elvesztették a kultúrájuk hmm. nagy részét. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, hogy ugye Kínában a lakosság évente mindegy 20 millióval nő, mivel hogy saját gyógyászati rendszerük van, ezt használják. Indiában a lakosság mindegy 30 millióval nő évente, mert saját gyógyászati rendszert használnak. És hát Európában meg Amerikában is tudjuk azt, hogy jelentős a csökkenés, az előregedés, és ezért lenne érdemes megvizsgálni, hogy ez a másik két gyógyászati rendszer, a háromlábú szék két másik lába, hogy hogy és miként oldja meg ezeket a feladatokat, és azért látom, hogy a magyar vezetés is kiemelt figyelmet szentel Kínának és Indiának, mint ahogy az utóbbi időben láthattuk is. Azért láthatjuk, hogy a indiaiak minden híresztés ellenére szép kort érnek meg és nagyon egészségesen. Igen. Elég ha Kérdez... a nézzünk, vagy a bőrükre, aki ismer rindjeje akadt, az néha csodálkozik, hogy nekem is volt egy kedves illető eljött, és valamilyen olyan fiatalos ember, 30 biztos van, vagy 35, hát 50 nem bőven túl volt, Igen. és ez tipikusan általában ez így van, hogy, hogy nagyon tudják tartani magukat. Igen, volt egy kérdésem, egy ayrvédikus orvostól kérdeztem. Indiában egyébként 440 ezer ayrvéda orvos van és 700 ezer asszisztens. A világon minden említettem, 5 millió ilyen orvos mm. van. És kérdeztem tőle, hogy élnek-e a szülei? Azt mondja, hát édesapja az még él. És mondom, és hány éves az édesapja? Azt mondja, még csak 96 éves. <gül> Ugye, az elég mm. döbbenetes mm és hát ugye, ott más azért az életritmus és többi, tehát nagyon nehéz itt Európában. Azért lenne fontos ezt tanítani e, egyetemeken és egészségügyi iskolákban az airvédát, ahogy ugye a jogi egyetemen is tanítják, a római jogot, ugye, tanítják, ennélkül nincs is jogász. Igen. Ezért minden egészségügyi iskolába, sőt, általános iskolába is kellene tanítani, hogy hogy vigyázzak az egészségemre, és azt gondolom, hogy a a 30 éves programunknak a mostani indulása, hogy a Debreceni Egyetem fölvállalta azt a feladatot, hogy alternatív gyógyászatként autentikus, hiteles, Ayurveda orvos orvosprofesszorokkal, akik itt voltak a professzorsak, az Erhousing és más egyéb híres professzorokkal, megindítják poszgraduális szinten, angol nyelven természetesen először ezt az oktatást, amelyet az ajurvéda alapítvány minden eszközzel támogat mai beszélgető partnerem Rész István volt, az arűvédáról beszélgettünk, és arról a hosszú munkáról, ami már eddig e, megtörtént ebben az ügyben, és meglepő módon az a néhány évtizedes terv ami nagyon ritka, hogy valaki e, ilyen hosszú időre tervezzen, hisz ez igazi diófa, túl fog élni valószínűleg mindenjünkkel, de nőjön szép nagyra, ez egy igazi idiofát ültetett el ezzel. Köszönjük szépen, két hét múlva jelentkezik ismét az India hangja. Hallgassák tovább a CV Rádiót, minden jót kívánok.